13. óra. A színházi kritikáról, mint a műítészet, egyik rendkívül fontos részéről. A színházi kritika, illetőleg műítészet, egyik legfontosabb feladata a sajtónak. A színházi kritika nem csak kivégez írókat és írásműveket, nem csak az ujjai körül csavargat művészeket és művésznőket, nem csak vezérli, irányítja és módosítja a közönség ízlését, de teremt is új nagyságokat színpadon, és irodalomban, és életben. Szóval a színházi kritika a liftje. Vagy felvisz a negyedik emeletre, vagy leszállít a pincébe a limlomraktárba. raktárba. Ilyen körülmények között mi sem természetesebb, mint hogy a fiatal újságíró rendesen színházi kritikán kezdi a pályáját. Persze csak nyári kritikán, ami nagyon célirányos és okos intézkedés. Úgy van ez, hogy aki jól akar verekedni, az pofozógépen tanulja ki a boxolást. Mire aztán eljön a tél, már gyönyörűen tud pofozkodni az új hajtás. Szóval jó színházi kritikus lesz belőle. Elmondom, hogy lehet a színházi kritika terén elismerést, tekintélyt és hírnevet szerezni. Az ember elmegy a bemutató előadásra, vagy esetleg a főpróbára is. Ajánlatos kisé álmos, szplínes arcot ölteni, és olyan kétségbeesett mozdulattal beülni a karosszékbe, mintha robotmunkát kellene kezdeni. Bágyat mosolyal fordul, aztán hátra a kritikus valamelyik kollégához. Már kezdhetnék ezt a hülyeséget. Szóval, ki kell mondani a darabról, még mielőtt egy szót is hallottunk belőle, hogy bizonyosan hülyeség. Mert ki tudnálunk írni? Senki. Az öregek kiírták magukat, a fiatalok még nem tanultak bele. Talán csak az egyetlen Feldmatyi a kivétel. Őt kímélni kell, mert már vagy hatvan éve üdővészben haldoklik, és minden premier előtt veder számra köpi a vért. Ő tehát jó író, de a többi, aki nem haldoklik idővészben, azokat agyon kell ütni, mert nagyon egészségesek. A színészeket, a színésznőket a legnagyobb bűn volna kímélni és megdicsérni. Úgyis elbizakodott, gőgös népség, és mindig jó kedvük van, és mindig mulatnak. Jó, lesz egy kicsit a körmükre koppintani, hogy megérezzék. Aminek a kritikus, ilyen formánat kifejezést a nézőtéren. Ennek a vénkomédiásnak holnap egy kicsikét kitaposom a beleit és ütni, és gyűrni, és gyömöszölni, és vagdalni kell őket. Legjobb azt mondani róluk, hogy meg se értették a szerepüket, és nincs annyi intelligenciájuk, hogy egy közönséges mondatot közérthetően ki tudjanak nyögni. Erre pukkadnak legjobban. Nem se ha az ember elvétve valami mákszemnyi is dícséretet kever bele a kritikájába, de ezt óvatosan kell belehinteni, mint a sót a levesbe. Valami kis kórista mond, valami kis három szerepet, esetleg kóristáni is lehet, vagy statisztáló kis növendéklány, hát ezt kell megdicsérni. Ő volt az egyetlen, aki a helyzet magaslatára emelkedett, és gyönyörűen mondott el, hogy a leves tálalva van. Ha az igazgatóságban volna szemernyi hozzáértés, egy makulányi látóképesség és egy atomnyi értelem, akkor már rég felfedezték volna a jövendőnek ezt a ragyogó csillagát, és vele játszatnák a főszerepeket. Az e féle közbeszúrás nem csak arra jó, hogy csillogtassa a kritikus jó szívét és felfedező képességét, de arra is jó, hogy a főbb szereplők annál jobban pukkadjanak mérgükben. Mondhatom, hogy csak is a kérlelhetetlen szigor és a bőkezően osztott szidalom teszi az igazi kritikát. Ütni kell mindenkit, tisztelt barátaim, ütni kell a szerzőt, amíg meleg ütni kell az igazgatót, a rendezőt, a színészeket, a zenekart, a karmestert, a táncmestert, a világítómestert, sőt, még a publikumot is, amelyen nyújtott silántságokon kacagni és mulatni tudott. De itt enyhítő körülmény gyanánt nem kár felemlíteni, hogy a silány szerzők és gyatra dramaturgok annyira megmétejezték a közönség nemesebb ízlését, hogy már szellemi könyöradományokkal is kezdi beérni. Attól nem kell tartani, hogy az eféle szemérmetlen káromkodásokért másnap egyszerűen lebunkózzák a kritikust. Ó nem, nem bunkózzák le, sőt, nagy tiszteletben tartják. Megsüvegelik és lelkesedéssel beszélnek róla, mint egy igazán finom és hozzáértő, nagy képzettségi műítészről. Még az érdekeltek is dicsőítik. Velem ugyan igazságtalanul bánt, mondja mindenki, de a többiekre nézve tökéletesen igaza van.